«Чоловік, що чистить черевики?» «Ні. Чоловік, що ходить у чистих черевиках?» «Відпусти». Софія спробувала визволити свою блакитну ніжку з м'якого теплого полону. «У тебе замерзли ніжки». «У твоїй квартирі прохолодно», – закапризувала Ляля. Максиме, анітрохи не соромлячись, ні власної коліно зламної пози, ні напівголих грудей, і ні гнічної гості, зовсім не голосно покликав господар, і за мить Максим з'явився в порозі. Постав обігрівач на 25 градусів. А не жарко буде, наша гостя змерзла. Погляд Максима, наче в Гаремі, байдуже кознув по грудях нашої гості, які блакитний бістонож лише підтримував знизу, зовсім не закриваючи згори. Мабуть, не одну таку гостю бачив. Софія підвелася, м'яко провалившись у густий вор з килима. Одягла свого светра брюки. Викличте мені таксі, Борисе Аркадійовичу. Я відвезу, підвівся бос, не зробивши більше ані спроби затримати. Видно, йому налегко давалися прохальні відмінки. Не треба. Вам не можна їздити нічними вулицями задля розваги. Вже в дверях Софія холодно поцікавилася. А як вам моя робота сьогодні? Слово робота спонукало незворушного боса знайти гаманець. Ваш гонорар, богине, сьогодні подвійний за музичний супровід. Спасибі, холодно зронила богиня, приймаючи плетню. Я заробила ці гроші? Цілком, хитнув головою, не схиляючи її бос, в очікуванні нового пострілу сюрпризом. Він не забарився. Сьогодні я була присутня на чудовому концерті. Це моя плата музикантові. Вона покрукувала до піаніно і поклала зеленкуваті папірці поруч зі свічкою, що тьмяно спалахувала останнім запасом вогню. Ви вважаєте усе, що відбувалося, концертом? Слова глухі, мов удари, падали на підлогу, мов камені на дну І Я так, як ви? І вже поза усілякою логікою Софія взяла його на диву м'яку і ніжну руку і притулила до щоки. Якби цілувати руки чоловікам не суперечило б правилам етикету і моїм власним переконанням, я це зробила б. І заволала, перелякавши увесь будинок. «Максиме, відвези мене!» Ви ж просили таксі, принцесу, глузуючи, блиснув бісиками в очах, що знову засвітилися бос. У мене тепер немає грошей, а таксі вночі дорого коштує. І слідом за Максимом подалася сходами донизу, залишивши боса у самотині розмислювати над незбагненністю глибин і низин. Жіночої душі. Розділ шістнадцятий. Того вечора коли? А хай би йому всяче на тому вечорі. Увечері люди відпочивають, а тут? Досить того, що натовчешся, му проклятий, на роботі. Налітаєшся, вислупивши язика по викликах. Між тими ще заїдеш у десять місць, щоб одне дістати, друге привезти, по третє домовитися, так і ще цей пустоголовик дозин збирається права відстоювати».